تدلیس او شیوخ و تدلیس د شیوخ تعریف د دادہ هوا اير وی الراوی روایت کی او راوی ان شیخ د یو شیخ او استاد نه حدیثن دیو حدیث سمعه منহু چداد د اغنه او ریدلې فیسمیه دداغنوم موالی او یو کنيه یا کنی ذکر کی او ینسبه یا, یا نسبت ذکر کی او یصفه یا داغه صفت بیان کې غو بیمه پاغه طریقه لا یو عرف به چې دی پدی پی جن دې نشي د اصله دا سکی کې لا یو عرفا دې د پاره چې دې هو نشي پی جن دې دغه کوي پی جن دوه کې صاحب دې د دې په سټری کې پټای وَيَشْرَحُ دَدِ تعريف سدئ ايرو يراوي روايه تو كي اوراوي المدلس چغه مدلس دي ها ها مثالو مثال داس دي قول ابي بکر قول دا ابو بکر بن مجاہد احد و امت القرآن و ای حدسن حد عبداللہ ابن عبی عبداللہ یورید بیہی عبا بکر بن عبی داود سجستانی و ایمات حدیث بیان کردے عبداللہ ابن عبی عبداللہ پدې سره دې راځکې دا ابوبکر ابن ابو داوود سجستاني اوس ګره پدینوم دې پیژن دې شو په عبد الله ابن ابي عبد الله باندې شوګنه پیژلې شرحه د تعریف سره و ين يروي الراوي المدلس روايت کیه اگر روایت کو انکه مدلس ان شیخ دیو شیخ نه حدیثن دیو حدیث سمعه منھو شید اور ادلی دا غنه یعنی لا یوجد اسقاط الا اذا اسقاط او غرزول دراوی نشی مونده ولا حذف ان پاک حذف شتا پ تدریس د شیوخو کی لیکن یوجد تمویھن لیکن دې دې کې تمويه او اشتباھا اشتبا اشتباھا مونده شවත اطریه تون الشیخ او پټ والې د نوم د شیخ او کنیتې یاداغ کنیا یاداغ نسب او صفتی یاداغ صفات کده پکونیه نا معلومه ده نو کونیه ذکر کایګه پکونیه خلق پیجنی او پنو بینه نو مې ذکر کای وتوزیه ذلک وذहद دیداده مثال پتور ایکونا دชีوی اسم د شیخ محمد ابن احمد طهار مثال پتورم و بعد اکی محمود ابن احمد ابتوحان ده شیخ نمدد ده مدلس دراوی محمود ابن احمد ابتوحان او کنی داغ ابو حفظ دا او نسبت داغ توحان ده و من صفاتی داغ صفات دادی دا انا لحیته با غیر دا نفایات المدلس وراتل کی مدلس فیقول دی وی حدثانی ابن احمد محمود التلرق یا حدثنی ابو سہیل ابو سہیل زکوی شداسو هیل دد په بچو کی او بشیر وی ما ته حدیث بیان کړه ابو سہیل او محمود الحلبی یا وی او او ذلحیت البیزواء ما تا حدیث بیان کرنے خواهون دا گریس بی نی فا هاده الامورو نداو مرتن تا بیقو على الشیخ دا دی انتباق را دی شیخ و دالکا او دا دی وجنلی انہو چی دی پا نسبت سارا دی اسم تا. ابن احمد خوده حقیقتاً کنه. او پا نسبت سر کنیتا فهو ابو سحیل ده لئن ابن من ابنائه و بالنسبت للنسبت فهو حلبی لئنه او من مدینه حلب ده حلب خارده نو حلبی ورتوه او پا نسبت سر صفت فوزو لحیتن بیدواء حقیقتاً د خاوند سپیږی ګیری دے, دے لکن لا الایعرفو بین الناس دا شیخ نشی پیجن دے په دین او منو سره کومن د خلکو کی فتسمیته بہا دتنم پدی کی حضور نوع من الاخفاء دا یو کشم ده د پټولو نو تدریس او د تدریس راولی د اسم شیخ د پاره پوشه په پا خبر واحده هو الذي او داغه چی اراده لري د دې مدلس يشفود صفات بياني بما لا يعرف به چې پاغه دې په جن دي نشي د اصل پر کې لا یورف چې دې ورشي په جن دي وذالك الوجود عيب فيه ادا دي وجري خلق لنا معلومه کای چې د کی عيب ده ضعف ده او صغر سن ور کو والد عمر دے یا غیر دین اداسي امور دي چې هغه په دې حديث کې عيب راولي نو دې په یو طریقہ داغه د دا پټولو کوشش کوي په هر اور سې کنه حکم به بیا وایو کنه حکم مم